Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 8. Броварня, балачки, новини. Броварня Ворена була зусібіч обгороджена муром, що густо повився плющем. І хоч цієї пізньої пори мало що там було видно, темні гострі контури хати свідчили про її призначення та властивість. Похила стріха, що звесела над стінами, сходилася всередині кутом – увінченим невеликою дерев'яною надбудовою ліхтарем. З чотирьох боків цього ліхтаря були ґратки, з яких струмувала пара. Вікон там не було, і тільки через маленький скляний квадратик над дверима пробивалися пасмуги червонястого світла. Зсередини долинали голоси. Ок довго мацав двері, немов сліпий ворожбит Еліма, аж узявся за шкіряний ремінець і потягнув за нього. Дерев'яний засоб откинувся, і двері відчинилися. Всередині приміщення було осяєне лише червоним світлом з печі. Кам'яні плити долівки вичухалися від часу, від дверей до печі була протоптана доріжка, а довкружу творилося вибої та ями. Біля однієї з стояв довгий ослін з неструганого дуба, а далі в кутку вузьке ліжко, де спав господар-боровар. Господар той сидів коло вогню. Біла, як молокочуприна й довга сива борода, здавалося, розрослися на ньому, наче мох на старій усохлі яблуні. На ньому були закасані до колін штани і черевики зі шнурками. Він сидів і дивився у полум'я. В носа окові вдарив дух свіжого солоду. Балачки відразу жрувалися, і всі втупилися в нього оцінювальним критичним поглядом, наморщивши лоби й примружившись, наче від нього струмувало світло, що було заяскраве для очей. По тому, як процес той скінчився, озвалося декілька голосів. «Та це ж новий вівчар! А вже ж він!» «А ми чуємо, чи то клямку хтось маце, чи листя шарудить!» – сказав хтось. «Заходь, чоловіче добрий, ми всі тут були і раді, хоч і не знаємо, як тебе звати!» «Мене люди добрі звуть Габріель Оук!» Почувши це, старий боровар, що сидів біля печі, повільно повернувся. Так повертається старий заіржавілий кран. «Чи не Оук ти геба Оука з норкома?» «Ні, бути не може!» Цей вигук не слід було розуміти буквально. Всім було ясно, що він виражав страшенний подив. «Мій батько і дід мали ім'я Габріель», – незворушно відповів вівчар. «Тим-то мені там на скирті здалося, ніби обличчя знайоме. А як ти сюди потрапив? Де ти живеш вівчарю?» «Та ось, думаю, тут влаштуватися», – відповів Оук. Та ж я твого діда давно знав Провадив Броварі, здавалося, слова у нього тепер вилітали самі собою Наче від поштовху, сила якого ще продовжувала діяти Он як? І бабцю твою знав І її теж І батька твого, коли він ще хлоп'ям був Та он мій син Джейкоб, вони з твоїм батьком не розли вода були Наче рідні брати, правда, Джейкобе? Правда, відукнувся син Молодик років так шістдесяти п'ятьох з наполовину голим черепом, єдиним зубом, який стирчав зліва у верхній щелепі. Тільки це вони з Джо більше водилися. А ось мій сін Вільям, мабуть, знав і вас самого. Правда, я кажу, Біллі? Ну, коли ще ти був у норкомі? Не я, а Ендрю, відказав син Джейкобе Біллі, малюк років сорока, з густою рослинністю на обличчі, де вже подекуди пробивалася сивина. Мені пам'ятається, жив у нас у селі чоловік на ім'я Ендрю. Я тоді ще геть малий був. Сказав Гавріель. Ну так от і сам я їздив туди нещодавно З моєю донькою Ліді На хрестини онука Провадив Вілі. Там то ми вашу сім'ю і згадували Якраз це на саме стрітання було В той день коли біднякам з парафіяльних зборів Лепто роздають Тому я той день і запам'ятав Що всі вони з різниці товклися Тоді про їхню родину Балачка й зайшла Йди ну сюди хлопче Випий з нами Хоч напій не бозна який Сказав бровар Бодайно, ну, прости, Господи, Джейкобе, та подивись ще гаряче. Джейкоб нахилився до прости, господи, великої череп'яної посудини, що стояла у приску. То була кварта з двома ручками, що скидалася на барильце, осмалена і порепана від жароти. Вся вона обросла якимось лепом, мабуть, від попелу й розлитої браги. Джейкоб, якому звеліли перевірити, чи нагрілася брага, незворушно вмочеву кварту пальця і, оголосивши, що температура така, як треба, узяв посудину і з увічливості спробував витерти попіл полою свої сорочки. Бо Габріель Оук був не свій, а чужий, сторонній чоловік. «Дай чистого кухля вівчарю!» – наказав бровар. «Та ні, що ви, навіщо ж?» – сказав Габріель до Кірлеву. – «Я чистого бруду не боюся!» Він взяв кварту обіруч і, відсорбнувши з неї так, що рівень і опустився берблизною на з гаком, Передав її як належало чоловікові, що сидів поруч. Не буду ж я турбувати добрих людей миттям посуду, коли у них і без того клопотів вистачає. Провадив він, трохи задихнувшись, як це завжди буває, коли ковтнеш з такої здоровезної посудини. Оце правильний чоловік, відразу видно, сказав Джейкоб. А вже ж, нічого іншого не скажеш, підхопив живавий молодик ім'я Марк Кларк, веселий і вічливий хлопець. Хто зустріне було його, то хоче познайомитися, а як познайомиться, то хоче з ним випити. А як вип'є, то мусить, на жаль, за нього платити. На осі сальца з хлібом. Це нам господиня прислала. Брага вона краще йде, якщо її закусити є чим. Та тільки ти не дуже рожовий, бо я впустив це сало додолу, як ніс, і воно трохи в піску вивалялося. Ну та це чистий бруд, як ти і сказав. Ми знаємо, що це за бруд. А ти, схоже, чоловік невибагливий. «Правда ваша, – приєзно відказав Оук. – Ти тільки не стискай зуби, то вони трещати не буде. Диво дивне, як людина до всього пристосовуватися може?» «І я, чоловіче, добре, так гадаю, – відгукнувся Оук. – Відразу видно, що ти онук свого діда, – сказав бровар. Він теж був невибагливий чолов'яга. – Пий, Генрі Фрей, пий, – великодушно заохочував Джан Коган який, напевно, дотримувався щодо напоїв принципів Сен-Симона – ділити на всіх і ділити порівну. Він бачив, що кварта рухається по колу і вже наближається до нього. Генрі, який досить замислено дивився просто себе, не змусив себе просити. Це був чоловік більш ніж літнього віку з високопіднятими на лобі бровами, який любив просто рікувати про те, що в світі все йде не так, як слід. це своїм слухачам, він спрямовував стражденний погляд повз них у цей самий світ і давав волю уяві. Він завжди підписувався Генері, Генері, і наполягав, що так воно й повинно писатися. А як хтось казав, що друге Е зайве і давно вже вийшло з ужитку, так тільки задавнини писали, то отримував відповідь, що Генері – це ім'я, яким його охрестили, і що він не має наміру від нього відмовлятися. А тон, яким це мовилося, ясно свідчив, що орфографічні розбіжності – це така справа, яку кожен може вирішувати по-своєму. Пан Джан Коган – який передавав йому кварту з Брагою, товстощок і рум'яний, ось уже 20 років був незмінним учасником незліченних шлюбних церемоній, що відбувалися у Ведербері та інших парафіях. Його ім'я як боярина і головного свідка у графі шлюбних записів красувалося в усіх церковних книгах. Він дуже часто трудився також у ролі почесного хрещеного батька, особливо на таких хрестинах, де можна було смачно попоїсти. «Пий, Марку Клар, пий, в діжці вистачить Браги!» Говорив Джан. «Я випити ніколи не відмовлюся. Вино – наш цілитель. Тільки не ми лікуємося», – відповів Марк Кларк. Вони з Джаном Коганом були одного поля ягоди. Хоча він за 20 років був молодший, Марк ніколи не прогавить нагоди вивідати у співрозмовника щось таке, на чим можна було посміятися, щоб потім піднести це в товаристві. «А ви що ж, Джозефе Пурграс, навіть не пригубили ще?» Звернувся пан Коган до скромного чоловічка, що соромливо стояв позаду, і простягнув йому кухоль. «Ну і несміливий ти чоловік», – сказав Джейкоб Смолбері. «А правду, кажуть, ніби ти і глянути не наважуєшся на нашу молоду господиню». Всі спічутливо втопилися в Джозефа Пурграса. «Ні, я на неї ще жодного одного разу поглянути не посмів», – промимрив Джозеф, ніяково посміхаючись, і при цьому весь якось зіщулився. Немов засоромившись того, що він звертає на себе увагу. А от якось я й на очі потрапив, то аж зашарівся стою й червонію. Бідолаха, сказав пан Кларк. Ти ж чоловік, зауважив Джан Коган. Так, провадив Джозеф Пурграс, задоволений тим, що його недолік, сором'язливість, від якої він так страждав, виявився чимось гідним обговоренням. Червонію, червонію. Що далі, то більше. Весь час, поки вона говорила зі мною, я тільки робив, що червонів. Вірю, вірю, Джозефе Пурграс, ми всі знаємо, який ти сором'язливий. Нещасний ти чоловік, сказав бровар. І це в тебе вже давно. Так, відтоді, як я себе пам'ятаю. І матінка моя вже чого тільки не робила, і усе дарма. А ти сам, Джозефе Пурграс, спробував частіше на людях бувати, щоб цього позбутися. Все пробував і з різними людьми товаришував. Якось раз пам'ятаю, мене на ярмарок у Грінгіл затягли, і потрапив я в такий балаган. Там тобі і цирки, карусель, і ціла ватага пань на конях скаче, і все одно я цим не вілікувався. А потім влаштували мене по сильному жіночому кегельбані в Кестербриджі. Якраз позаду трактиру Кравець. От то вже найчастиве було місце диво на чого я там тільки не надивився. Зранку до ночі бувало то серед тих розбещених пані, а зиску ніякого. Нічого в мене від цього не пройшло. Як було, так і лишилося. Це у нас в родині здавна така напасть – від батька до сина. Так з роду в роди передається. Що ж одієш, на тому треба Богу дякувати, що на мені далі не пішло. А то могло бути гірше. І то правда, погодився Джейкоб Смолсбері, замислюючись і над цим боком питання. Тут є над чим задуматись. Звісно, на тобі це могло позначитися ще й гірше. Але і так, Джозефе, що не скажи, велика це для тебе перешкода. Ну от ви скажіть, вівчарю, чому це воно так, що для жінки добре, то для нього, для бідолахи, ну як для всякого чоловіка, нікуди не годиться. Чорт зна що виходить. Так, так, сказав Габріель, відриваючись від своїх роздумів. Зрозуміло, для чоловіка це велика перешкода. Ну, а він до того ж і боягуз трохи, зауважив Джан Коган. З ним одного разу такий випадок був. Запрацювався він допізнав в ялбері, і довелося повертатися смерком. Вже як це воно там вийшло, може, й голову вкинув зайвого. що він ялберійським долом та й заблукав у лісі. Було таке діло, пане Пургрес. Ох, нащо про це розповідати? Жалібно благав соромізливим чоловічок, намагаючись приховати своє збентеження засилуваним сміхом. Заблукав і ніяк на дорогу не вийде, незворушно провадив пан Коган, всім своїм виглядом даючи зрозуміти, що та правдива розповідь таки добіжить до кінця. Зайшов кудись у саму гущавину, а вже ніч, темно, ну він зі страху і заволав. Заблукав, заблукав, а тут сова, як заухає. Чув вівчарю, як сова кричить "У-у!" «Ну, а Джозеф тут уже зовсім осторопів. Йому з переляку вчувається хто-хто. Він і каже, «Джозеф Пурграс з Вердербері, сер. «Ну ні, це вже занадто!» – скрикнув боязкий Джозеф, раптом перетворюючись на відчайдушного сміливця. «Не казав я, сер, клянуся, не казав!» «Ні-ні-ні, коли ж розповідати, то розповідати по-чесному! Не говорив я до цього птаха Джозеф Пурграс з Вердербері, сер, Тому що причудово розумів, що жодна порядна людина не стане вночі у лісі вештатися. Я тільки сказав «Джозеф Пурграс із Вердербері». От слово в слові. Якби не свято було і не прогостив мене лісник «Дей» хмільною настоянкою, звісно, я б так не сказав. Ну, щастя моє, що я тільки страхом відбувся. Питання про те, хто з них ближче до правди, компанія обійшла мовчанням. і Джан глибокодумно провадив. А вже щодо страху ти, Джозефе, і завжди був полохливий. Пам'ятаєш, як ти тоді у воротах застряг? Пам'ятаю відповів Джозеф з таким виглядом, що буває, мовляв, і зі скромниками таке, що краще не згадувати. Так, і це теж ніби вночі сталося. Ворота на оборі у нього не відчинялися. Він штовхає, а вони ні назад, ні вперед. Ну, він зі страху вирішив, що це диявольські підступи. І бух навколішки. Так, підхопив Джозеф, розімлівши від тепла, від браги і від бажання самому розповісти про цей дивовижний випадок. А вже ж... Я так і похолову весь, впав на колішки і став читати очі наш, а потім вірую, і всі десять заповідей поспіль. ворота так і не відчиняються. Я згадав мої браті улюблені, почав читати, а сам думаю, це четверте, останнє, все, що я знаю зі святого письма, а якщо вже і це не допоможе, тоді мені кінець. І ось, значить, дійшов я до слів «повторюють за мною», піднявся з колін, що вхай ворота вони відчинилися, як завжди. Ось, люди добрі, як воно було». Всі сиділи мовчки, замислившись над тим, який висновок треба було зробити з цієї розповіді. Габріель перший урвав мовчання. «А живеться вам тут як?» «Ладнаєте, з вашою господиною? Яка вона з найметами?» Серце Габріеля солодко замолоїло в грудях, коли він ото -от так зняв річ про найдорожчу для нього людину. «Та ми нічого про неї не знаємо. Вона всього кілька днів, як до нас приїхала. Дядечко їй занедужав. Викликали до нього найкращого лікаря» але він уже нічого зробити не міг. А тепер вона подейкують сама хоче фермою орудувати. «Так воно, мабуть, і буде», – підтверджує Джан Коган. «Родина їхня непогана. Мені так здається, у них краще, ніж у когось іншого працювати. Дядечко у неї дуже справедливий був чоловік, а жив сам, парубкував. Ви, може, про нього чули, вівчарю?» «Ні, не чув. Я колись частенько у нього вдома бував. Перша моя дружина Шарлота, у нього на сироварні працювала. А я до неї тоді сватався. Душевний був чоловік-фермер Евердін. Ну, звісно, він знав, з якої я родини, і що за мною нічого поганого не водиться, і мені дозволялося приходити до неї в гості та пригощатися пивом, скільки влізе. Тільки не виносити з собою. Ну, самі розумієте, пона те, що в мене влізе. Розуміємо, розуміємо, Джане Коган. Як не розуміти? А вже пиво було по не забуду. Ну, певна річ намагався віддячити господарю, відплатити йому за його доброту і добряче вшиновував його пиво, не те, якимсь кимсь там невіглас, котрий ото пригубить і ставить кварту. «А вже ж, так не годиться чинити», – підтакнув Марк Ларк. «А тому, перш ніж туди йти, я бувало не нажируся риби солоної, аж горлянка пересохне. Ну, а в суху горлянку, самі знаєте, пиво так і лється. Ух, душа радіє». От були часи, райське життя. Пам'ятаєш, Джейкобе? Ти ж тоді-тоді зі мною ходив. А вже ж пам'ятаю, пам'ятаю. А ще ми з тобою, пам'ятаєш, як на праздник воланячій голові поячили? Ох і добрати ж ми тоді нализалися. Було діло. Але ніде мені так добре не пилося, як на кухні у фермера Евердіна. Там не те, що чортихнутися. Слова лайливого сказати не сміли. Навіть як бувало, понапиваються мовчопи. А тоді чорти тягне за язика, саме і нагода душу одвести. «А певно, – потвердив Барвар, – природа, вона свого вимагає. Вилаявся, ніби на душу легше, без цього на світі не проживеш». «Але Шарлотта нічого такого не допускала, – проводив Коган. Боронь Боже, що при ній пом'янути всує». «Ох, бідна Шарлотта, хто, значе, пощастило їй на тому світі? Чи потрапило їй серденько в рай?» Тут і наталанило, то, може, й на тому світі поневіряється в пеклі. А хто з вас знав батьків, пане Евердін? Є батька й матір, поцікавився вічер. Я знав їх трохи, відгукнувся Джейкоб Смолбері. Тільки вони обоє міські були, тут не жили. Давно вже померли. Та пам'ятаєш батьку, що вони були за люди? Він такий собі, сказав бровар, а вона красуня була він за нею впадав сам не свій, доки не одружилися. Так і одружений теж відтрутився Джан Коган. Казали, як почне цілувати, цілує, цілує без кінця. підірватися не може. «Так, і одружний він страх, як пишався дружиною». «Так, так», – підхопив Коган. Розповідають, ніби він на неї просто надивитися не міг. І вночі разів з отри встане, свічку запалить і милується. «Ото кохання. А мені думається, так на світі не буває». пробурмотів Джозеф Пурграс, який волів висловлюватися узагальнену. «Ні, чому ж, буває». Сказав Габріель Так воно у них схоже й було Провадив Бровар Я добре знав їх обох Він нічого був чолов'яга Звали його Леві Евердін Даремно сказав я чолов'яга Просто обмовився Він не селян був Класом вище, модний кравець І грошенят у нього вистачало І двічі або тричі він розорювався, То про нього казали відомий банкрут Даньмлеко про нього слава йшла А я думав, що він з простих був Сказав Джозеф та ні, банкрут, а певну купу грошей заборгував стрібом і золотом. Тут бровар замовки, пан Гоган підморгнув твариству і повів далі. Так от, уявіть собі, важко навіть і повірити, цей самий чоловік, батько нашої пане Евердін, виявився потім дуже непостійним і зраджував дружину. І хоч сам не себе лютував, та нічого з собою вдіяти не міг. Ото так був, кохай її з душею, а не міг утриматися. І він якось раз мені сам у цьому зізнався. І вже так себе гірко картав. Знаєш, Когане, каже, вироливішої жінки на світі немає. Але від того, що вона моя законна дружина і на віки вічні до мене приліплена, мене грішного на манівці й тягне. І ніяк я з собою впоратися не можу. Але потім він ніби від цього вилікувався. А знаєте як? Ото було ввечері, замкнуть вони свою майстерню і залишаться вдвох. А він їй тут таки валить у зняти і називає її колишнім дівочим ім'ям. А сам уявляє, ніби вона не дружина йому, а кохана. І як от уявить він, що він з неї на шлюбі живе, а перелюб чинить. Відтоді у них все знову, як і раніше, пішло. Один на одного дивляться та милуються. «В от отакий безбожний спосіб! – пробурмотів Джозеф Поргрес. Щастя велике, що милостиве проведіння його від спокуси отримало. Могло бути й гірше. Так і пішов би манівцями, а так і геть опустився берега. «Тут справа така», – втрутився білі Смозбері. «Чоловік і розуміє, що не слід йому так чинити, а тягне його, і нічого він проти цього вдіяти не може». Отож він зовсім виправився, а під старістю геть набожний став. Подейкують, ніби він ще раз наново до віри долучився, весь обряд над собою повторив… Потім під час богослужіння так голосно викрикував Амінь. що його краще, ніж паламаря чутно було. І ще приохотився він спасені віршики з надгробних плит списувати. І церковний збір збирав, стацію ходив, коли світа тихі співали. І дітей позашлюбних обідняків хрестив, а вдома у нього на столі завжди церковна кварта стояла. Як хто зайде, він тут таки з нього і злупить гріш. А дітлахам сиротинцю, як ото в церкві пустують. Бувало так вуха на мене, що вони ледве на ногах стоять. Та й багато він всяких милосердних справ робив, як кличить побожному християнину. «Та він уже на ту пору тільки про побожний думав», – сказав Біллі Смолбері. Якось раз пастор Сердлі зустрівся з ним і каже йому «Доброго ранку, пане Евердін, Дни наш, яка гожа сьогодні!» А він йому відповідь «Амінь!» Бо як побачив пастора, вже ні про що інше, крім божистого, і думати не може. Справжнім християнин Мустав. «А донька їхня тоді ще геть показна була», – зауважив Генрі Фрей. «Хто подумав, що вона такою красу нею стане? Якби ще й характер у неї такий красний був. Егеш, тільки на фермі видно, управитель буде орудувати. Та й нами грішними теж». Ех, і Генрі іронічно посміхнувся. «От уже цей на християнина так само схожий, як чорт у клобуці начинця». Багатозначно додав Марк Кларк. «Еге ж він такий!» – сказав Генрі, даючи зрозуміти, що тут саме, що тут, власне, зобускалити нема чого. Мені думається, що він без обману не може, що в будні, що в неділю збреше без докорів сумріння. «От так пак. Що ви кажете?» – здивувався Габріель. «А те, що є?» – відказав саркастично настроєний Геннері. «Всякі на світі люди бувають. Є гірші, є трохи краще». «Але вже цей не доведи, Господи!» Габріель подумав, що не пора перевести розмову на щось інше. «А вам, пане Броварють, скільки років, що вже і сини ваші похилого віку?» – запитав він. «Тату у нас такий старий, що вже й не пам'ятає скільки їм років. Еге, татку!» – сказав Джейкоб. «А вже до чого зігнувся за останній час?» – провадив він, оглядаючи батьківську поставу. «То вже, як мовиться, в три погибелі. Зігнуті довше живуть». Невдоволено відтяг бровав. Бровар. «А чом би вам, тату не розповісти вівчарю про себе? Про ваше життя? Йому ж цікаво послухати, правда, вівчарю?» «Ще як?» З такою поспішністю відгукнувся Габріель, наче все життя тільки мріяв про це. «Справді, скільки ж вам може бути років?» Бровар неквапливо відкашлявся для більшої урочистості та, втупившись у жар, заговорив з такою незвичайною повільністю, яка виправдовується тільки в тих випадках, коли слухачі, сподіваючись почути щось винятково важливе, готові пробачити оповідачеві всі диватства, аби лиш він розповів усе до кінця. От уже не пригадаю, в якому я році народився, але якщо покупатися в пам'яті та згадати місця, де я жив, то може воно до того і прийде. «У верхніх загатах, он там», – він кивнув на північ, – «я жив з малку до 11 років». Потім сім років у Кінгсбері жив він... жив, він кивнув на схід. Там я на броваря вивчився. Звідти подався в норком, і там 22 роки в броварні працював, і ще 22 роки брук копав і збіжав, розчував. Тебе, мабуть, на світі не було, пане Оук, а я вже цей норком як свої п'ять пальців знав. Оук чим не усміхнувся, щоб показати, що він хоче вірить. Потім чотири роки броварством займався в Дерновері і чотири роки брук вокупав. Потім до 14 разів по 11 місяців на ставку млина в Сен-Джуді працював. Кивок на північно-північний захід. Старий Твілс не, за мі... не хотів наймати мене більш ніж на 11 місяців, щоб я не здався під парафіяльну опіку, якщо не дай Боже калікою стану. Потім ще три роки в мелстоці працював, а тут тридцять один рік на стейтення буде. Скільки ж воно всього виходить? — 117, хихикнув якийсь дідок, що досі сидів непомітно в куточку і не подавав голосу. — Ну, от, значить, стільки мені років. — Ну що ви, тату, — сказав Джейкоб. — Бруку висадили й копали влітку, а солод зимку варили в ті ж роки, а ви їх по два рази рахуєте. «Що ж, я по-твоєму й зовсім не живе, га? Ти, вже... Ти, мабуть, скоро вже скажеш, що стільки він там прожив і балакати нема про що». «Ну, цього вже ніхто не скаже», – спробував заспокоїти його Габріель. «Ви броварю найстаріший поміж нами», – таким самим заспокійливим і разом з тим незаперечним тоном заявив Джан Коган. «Усі це знають, адже вам від природи отаке чудове здоров'я дісталося, що ви стільки років на світі живете. Правда, добрі люди?» Заспокоєний бровар, пом'якшав і навіть поблажливо пожартував над своїм довголіттям, сказавши, що кухоль, з якого вони пили, на три роки старший одного. І коли всі почали роздивлятися кухоль, у Габріеля Оука висунувся кінчик флейти з кишені його сорочки, і Генрі Фрей вигукнув. «То це значить вас я бачив у Кестербриджі? Ви дмухали у цю велику супілку?» «Мене», – почервонівши, підтвердив Габріель. Лихо мене спіткали люди добрі, от і мусив копійче не заробляти. Не завжди я таким бідняком був. «Нічого, голубе!» – сказав Марк Кларк. «Не варто засмучуватися, плюньте. Колись і ваш час прийде». «А ось якби ви нам пограли, ми були б вам дуже зобов'язані. Тільки, може, ви дуже втомилися?» «Вже я, мабуть, от самого Різдва навіть барабана не чув», – поскаржився Джан Коган. «Ай правда, зіграйте нам, пане Оук». «Чому ж не зіграти?» – сказав Габріель. «Інструмент у мене небозна який, та я залюбки зіграю». Євк заграв ярмаркового шахрая. І тречі повторив цю веселу мелодію і під кінець так надихнувся, що в завзятих місцях поводив плечима, розгойдуючись усім тулубом і відбиваючи такт ногою. «Гарно це у нього виходить!» «Мастак він на флейті свистіти!» Зауважив молодий хлопець, що нещодавно одружився – «Особа настільки непримітна, що його знали лише як чоловіка Сюзен Толл. «У мене б так не вийшло, христу нема!» Тямущий хлоп'яга, нам пощастило, що такий вівчар у нас буде!» сказав тихо, Пур... сказав тихо Джозеф Пурграс. «Треба Богу віддякувати, що він ніяких сороміцьких пісень не грає!» «А всі такі веселі та приємні! Ми за своїх дочок і дружин радіти повинні і Богу віддякувати!» «Так, дякувати Богу», – притьмом виснував Марк Кларк, нітрохи не не бентежачись тим, що з усього сказаного Джозефом до нього дійшло на силу кілька слів. «Так», – провадив Джозеф, відчуваючи себе мало не пророком, – «бо часи прийшли такі, що зло процвітає, і обманутися можна в будь-якій людині, хоч вона й пристойна з вигляду, у білій накрохмаленій сорочці, і чисто опоголена, хоч якесь волоцюга в лахміті, що промишляє коло застави». «А я тепер ваше обличчя пригадую, вівчарю», – мовив Генрі Фрей, придивляючись до Габріеля, який почав грати щось нове. «Тільки ви в свою флайту домухнули? Я тут таки визнав. Значить, ви і є той самий чоловік, який в Кестербриджі грав? От і губи у вас так само були випнуті, і очі, як у вішальника витріщені. Але ж і справді прикро, що людина, коли на флейті грає, видається таким собі опудалом», – зауважив пан Марк Кларк. Також глядаючи критичним оком лице Габріеля, який із страшенною гримасою, смикаючи головою і плечима, грав хорову пісеньку з добродійки Дюрдену. «Ви вже не ображаєтеся на хлопця, що він такий грубіян, про вашу зовнішність судить», – тихенько сказав Габріелю Джозеф Пурграс. «Та ні, що ви!» – посміхнувся оук. «Бо ви от природи, розчулено зачарованим тоном, – провадив Джозеф, – дуже гарний чоловік». Так, — Так-так-так, — підхопило товариство. — Дуже вам вдячний, — а зі скромною чемністю вихованого парубка сказав Оук і тут таки вирішив про себе, що ні за що ніколи не буде грати перед Батшебі, виявляючи в цьому рішенні таку обачність, яку могла б виявити хіба що божественна Мінерва. — А от коли ми з дружиною вінчалися в Норкомській церкві, — раптово вступаючи в розмову, — сказав старий бровар, явно незадоволений тим, що мова йде не про нього то про нас казали, що вродливішої пари не бувало ще. «Ох, і змінився ти відтоді, броварю!» – озвався чийсь голос, пронятий такою щирою переконаністю, з якою людина висловлюється про щось само собою зрозуміле. Голос належав дідкові, що сидів ззаду і раз у раз намагався вкинути отруйне слівце і, приєднуючись іноді до загального сміху, намагався хихиканням приховати своє роздратування і заздрість. «Та ні, зовсім ні!» – заперечив Габріель ви вже більше не грайте вівчарю», – благав чоловік Сюзан Тол. «Мені треба йти, а коли музика грає, мене наче тримає щось тут. А якщо я піду і подумаю дорогою, що тут музика грає, а мене нема, то й геть можу засмутитися». «А чого ти так поспішаєш, хлопче?» – запитав Коган. «Ти бувало завжди мало на останній мішов». «Ну, самі розумієте, братці, я нещодавно дружився. Так воно, мій обов'язок, самі розумієте». Він аж заткнувся від збентеження. «Новий господар, новий порядок, як воно прислів'ї говориться, так чи що?» – підморгнув Коган. «Та так воно і виходить», – сміючись підхопив чоловік Сьюзен Толл, усім своїм виглядом даючи зрозуміти, що він такий самий, як і був, і ні на жарти не ображається. За ним незабаром пішов і Генрі Фрей, а потім і Габріель з Джаном Коганом який запропонував йому в себе заночувати. Але на минулої кількох хвилин решта теж підвелася і вже збиралися розходитися. Як раптом доброварній забіг Фрей. Зловісно махаючи пальцем, він глянув на присутніх, випадково натрапив на фізіономію Джозефа Пургреса. «Ох, що сталося, Генрі?» – простогнав Джозеф. «Що там таке?» – запитали Джейкоб і Марк Кларк. «Управитель! Пані Вейс, Що я казав, га?» А що, на місці зловили, хапнув щось? «А вже ж хапнув. Кажуть, панна Евердін після того, як повернулася додому, трохи згодом знову вийшла, як завжди, на ніч подивитися, чи все гаразд. І, бачить, він по сходах з комори крадеться з повним мішком ячменю, а вона в нього як кішка вчепилася, адже вона така. Як вона на нього накинулася, він, значить, і зізнався, що п'ять мішків з комори виніс. Це після того, як вона йому обіцяла, що всюд на нього не подасть. Ну, вона тут таки його в шию й витурила. А тепер питається, хто ж у нас управителем буде? Це було таке важливе питання, що Генрі мусив хильнути з кварти, що він і зробив. Та так ґрунтовно, що й не відривався, аж дно стало видно у ній. Не встиг він поставити її на стіл, як доброварний прибіг чоловік Сьюзен Толл, теж на силу зводячий в дух. «Чули ви, що у нас кажуть?» «Це щодо управителя Пенівейса? «Та ні, не тільки про нього!» «Ні, не чули нічого», – відповіли всі хором. Ох, і ніч, видалася, бурмотів Джозеф Порграс плескаючи руками. Недарма у мене в лівому вусі такий дзвін стояв, наче там дзвони калатали. Потім я ще й сороку бачив. Фані Робін ніде знайти не можуть, молодшу служницю пани Евердін. Вони там хотіли вже спати лягать, а її немає. Ну вони не знають, що робити, бо як же вона до хати зайде? Може, не тривожилася, бо та вони останнім часом сама не своя ходила? І Меріан боїться, що вона Сердега чогось не утнула собі. «А що, як вона згоріла?» – вихопилася з запечених вуз Джозефа Пурграса. «Та ні, вона, певне, втопилася», – сказав Тол. «А може, батьковою бритвою тою, – жваво уявивши собі всі подробиці, висловився Білл Смолбері. Так от, пана Еверді не бажає поговорити з ким-небудь з нас, поки ми ще не розійшлися. То ця історія з управителем, а тепер ще й з цим дівчиськом, господиня просто не при собі». Всі подалися вгору по стерці до фермерського будинку, крім старого броваря, якого ніякі події, ні грози, ні грім, ні пожежа, ніщо не могло витягнути з його, з його нори. Звуки кроків уже замерзли вдалині, а він, знай сидів на своєму місці, втупившись у полум'я червоними, запаленими очима. З вікна спальні витнулася голова і плачі Батшеби, оповиті чимось білим. «Є тут сервас хто-небудь з моїх людей?» – стервовано запитала вона. «Так, мем, кілька людей своїх. Відповів чоловік Сьюзан Тол. Завтра вранці нехай хтось із вас піде по навколишніх селах і попитає, чи не бачив хто дівчини схожої на Фані Робін. Зробіть це так, щоб не заводити розмов. Поки що немає причин бити на сполох. Може, вона пішла з дому, коли всі ми були на пожежі. «Прошу пробачення, панно», – сказав Джейкоб Смолбері. «А може, у неї хлопець завівся?» Випадав за нею хтось із юнаків нашої парафії. «Не знаю». «Та не чути було нічого такого». Пролуна... Пролунало кілька голосів. «Ні, не схоже», – помовчаше сказала Баджева. «Якби був у неї кавалер, він би, напевно, з'явився тут, у маєтку, якщо це порядний хлопець. Але ось що мені здається дивним, і це мене й турбує. Меріан бачила, як вона виходила з дому роздягнена, в своїй хатній сукні, навіть без очіпка». «А ви думаєте, пано, ви вже вибачте мою простоту?» – провадив Джейкоб. Що молода жінка навряд чи піде на побачення з милим, не вбравшись як слід. І, мабуть, пошукавши у своїй пам'яті та згадавши дещо зі свого особистого досвіду, додав «Воно, звісно, правильно. Не піде». «А мені здається, у неї був із собою якийсь вузлик, тільки я не дуже придивлялася». Почувся голос з сусіднього вікна, мабуть, голос Меріан. «Але у неї в нашій парафії немає кавалера. Є хлопець у Кестербриджі живе. Мені пам'ятається він із солдатів». «А ти знаєш, як його звати?» – запитала Бачеба. «Ні, не знаю, вона не казала». «Може, мені з'їздити до Кестербриджа в казарми?» – запропонував Вільям Смолбері. «А вже ж, якщо вона до завтра не повернеться, їдьте туди і постарайтеся відшукати його і поговорити з ним. Я почуваюся відповідальною за неї, тому що в неї нема ні рідних, ні друзів. Сподіваюся, що вона не потрапила в біду через якогось джигуна. А тут ще й ця брудна історія з управителем. Ну, про це я зараз не говоритиму». У би було стільки причин для занепокоєння, що, очевидно, і не хотілося зараз з'ясовувати жодну з них. «Зробіть так, як я вам сказала!» – звеліла вона, зачиняючи вікно. «Зробимо, зробимо, будьте певні, господине. відгукнулися всі. Лежачи тієї ночі в когановій хаті з міцно заплющеними очима, Оук багато чого уявляв. Ніч тепер була для нього заповітною порою. Бо вночі він аж надто яскраво малював собі бачебу і зараз, у темряві, ніжно вдивлявся в її образ. Рідко буває так, що муки безсоння відшкодовуються втіхами уяви. Та певно тієї ночі так було з Габрієлем, бо щастя бачити її старло попервах у його свідомості велику відмінність поміж бачити і володіти. Він уже думав про те, щоб привезти сюди з норкома своє вбоге майно і книги, найкращий супутник Парубка, вірний путівник Коновала, «Ветеринар», «Втрачений рай», «Шлях прочанина», «Робінзон Крузо», «Словник Аша» і «Арифметику», «Вокінгемо». Одне слово – всю свою бібліотеку. І, хоча це було дуже обмежене читання, він читав так вдумливо і уважно, що мав з тих книжок більше зиску, ніж декотрі пестуни недолі, що мають 200 ярдів полиць, заставлених томами.